Пісять в КПЗ. А Маргареча Течерша Не Ну так що? Предлагаю вам капітуляцію У виді перестройки. Згодні? Похнюпився Горбачов І підписав капітуляцію. І рухнув СССР. Отак. От Казалося б, ну скільки там Тої культури? А скільки... Посереді тої культури займає якась першивенька нумізматика. Пшик! А ціна її, як бачимо, виявилася набагато більша, аніж злощасні п'ятеро доларів. У Києві. Києві це було. На хресті. Кожного разу, отямившись невдома, я запитую себе. Якого дідька? Що я тут роблю? Зараз навколо були старобудови, прикрашені світанком похмільних кольорів. Вузьким небом перебігали хмаринки, галушково напинаючись від вранішніх променів. Якби тоді один із них не впав на запелюжений кіоск, то і нічого б не трапилося, але він вихопив за скла чималий плакат довершеної поліграфічної якості, такої, що я похмілково умить відчув себе на Хрещатикові тих часів. Кожен листочок його, кожен архітектурний криндильочек було ретельно відображено. Певно тодішній фотограф знімав на кольорову фотопластину, як колись було заведено. Архаїчність плакату засвідчувалася і закликом у горі «Передплачуйте газети та журнали». Отак пересвідчується, як блискавично міняється буття – коли вже ніхто і ні на що не підписується, надто на пресу, яка дорожчає швидше, ніж встигає видрукуватися. Особливо та, яка не слугує пост-партократам. От могли колись зовсім задурничко так відобразити вулицю, де на ній, на хресті, видно здалеку навіть афішу на кінотеатрі «Орбіта». О, там написано. «Науково-популярний фільм, «Сім кроків за горизонт». Отакої. Ще зовсім нещодавно ми були могутньою кінодержавою, де прибуток від прокату був на третьому місці після горілки та тютюну. «Тут треба подумати», – промовив я, або не хотілося міркувати, чому ядерне наше роззброєння відбулося паралельно зі знищенням кіно. А в країні, де з науково-популярної картини можна було мати зиск, і пригадалося, як ми ломилися на той фільм. Це була тоді санкціонована сенсація, але крутили її лише в одному кінотеатрі Доти, доки весь Київ її не переглянув. Квитки я тоді здобув напрочуд просто. Переписав Джеймса Брауна секс-машину Митрофанові, у якого був Блад з кіномеханіком. Віра не повірила і з третього разу, що я її запрошую на диво картину. Там вже стільки повирізали, шепотіла вона в телефон. Кожен киянин чудово знав, які саме епізоди повирізали. Адже кіностудія була все ж таки київська, що не зруйнована піратським відео. І з якого ми і надибали нарешті якийсь детектив про екстрасенсів, де було підмонтовано що. Весь той матеріал вирізаний із нашої кінокартини. Це там, де одна жінка у конференц-залі нашої академії наук рухає по столу Кубку сірників. Усі знали, як творча група боролася за цей епізод. Це ж факт, це факт, це ж видно на плівці. Так, факт, була відповідь тих, які згодом стануть постпартократами. Факт, але не науковий, і вилучили фрагмент. Отож, великим дивом було, що не вилучили кінострічку. Вийшли ми з вірою приголомшені. Не так конфіскованим кіноматеріалом, як тим, що лишився. Махаючи безупину руками про нього, ми несподівано зайшли так далеко, що опинилися аж на подолі. «Це Коренюка?» – насторожилася вона. «Ні, ми туди б лише завтра дочвалали». «Але це не поділ», – наполягала віра, тому що ми заблукали. «Поділ тоді був передсмертним».